او بولي تاسو را وګشته ستاره زوړ تنه اړيدي او څنګه څنګهږي غاري ولسته ورته من هغهما اوپرې وی ضرورت ته د باندې به څنګه نن لا کټوال نه بیا تا پوسوګ ماشه او تل د اله لهانو کمیوسي دې دله چې زماมูลي ښه او کار څنګه دی ډیر ښه او بلګه ماมูลي مونږ ورکهره ځینې نکره ښه ښه پېمو ناراضي ولګیدې په لا د سړی مستفل د او د عبادت مدار پروपोज د شرایطې په څ سره کم نیو شي راضی نو سواده دل نواز اخکاری لکنل سی شدت سمرو کی خوندہ کیا چھولدہ ایمان کرنے گا و خبر ادا رہا چھا آپ علی اصلاح رہا تو عام کرنی آر او اصلاح شرح لی کې رہا وعلی دولدہ رہا وعلی بھی ایمان کی صلح کرنی تو وخلی تو بن عبادت کو گی قالا علی میلہ قانای لیا نبی من شیئ نمبر کے کم یوشید دے چھو منہ کولی سنی دیم نبی علیہ السلام فرمائے انتا پال الخیر خیر اللہ گا من نیکی منہ قول جائز نیکہ کامو بس چسے دینوں چسے احسانات چسے نیکہ ہی ہاں تردی جیس جیانتا وان جابرین قال رسول اللہ علیہ السلام من احیار ظنمیتتا چاچرہ تا ذکرہ عباد ایک رسم کا شعر شړز موږ یا بارګا دا ګور دا هغه مساله و هغه اسلام شو نو وخت او خلک ته کم شړز موږ یې و اپراتیوی شړز موږ یې بیتول د استیو بلاکاسو موږ کاړه پرتاو چلا بار دا واخې را بادو ولی د حکومت هم فهمدان کېد شه او خلک هم فهمدان او که خبر دار جشور و ترقیق بردو چه دا شل ازمه کسی که عباده که و جشل ازمه که با عباده و نا خوبالده و انچه اقیب آغده تلاله داره فلاه بسسو و غرش شو دا آغده ام محبوش که ده آغده که کور شو از آغده کنه مرچبا موسوی آوه یوسف امسو مرچبا موسوی نایه کتی رفایده و اوز چه کمدن زایتی ملکیتون آرده دا ځان له مستقبله مسائل سره د موطالعې یوږي چې زه تي ملکیت د زمکو تر کم هدفوري بشريت کېشته او تر کم هدفوري نشته اوسېږي چې دا اسلامي کنه اسلامي مملکته او دا چې زمونږ کمیډيري پراپرټیز یې کنه او دا چې آتی کارو وړ د زمکو یې نه دي ته مهرباني ته نشته اغل کو ورکې د تونس مګو د داودا مملکت تی ملکی خلکو لچکم ورکی و بطریقتای خواستنی ورکی دورا مورکی تی بازده بزده بزمجارکی که چه آباره کی وکاردی که بیاوی از بلا ازمکه سبرتی چارم را دی اوز بک شری نشت طول ذاتی ملکیتو داشو را حلد ککم شاملات تین رغم اسلامی مملکت شاملات ننه بلکی اغازه که سنو دیمه قومتی شاملاتی، یا شخصی ملکی اتیا قومی ملکی اتیا او اس کے قندرنو لکنازیس مکنیشتے آگا چا اگا مہدی راگا لے و آگا راستے تاسو کدر لے وغا مہدی سے ویا مہدی بھروا نایا ایسے چی مہدی مہدی ویداروان نے حای چھار راستو حاید مہارا کرو تین پن بیانتا ہوئی نار غبلا پسی لکړل ما در شو پسی لکمن چې زتا واول په کار دی و غرام نو م چې څه میږي په خلک کار دی کنه نه څه نه کینګ نو ګورو خبره کومه قیمتي دا وای مهدی په پاوات حکومت کوي نه مهدی له ذمه ګټم ده مهدی یا غطول مملکتون سکران اونی والا حدود استعو کرو نم احدیسی رازی نم پا اواب اسلامی نظام نا دیسکی اغل ازمکا کر لیا ویداز مکر دی حکومتونو نم احدیسی لحکون گواری شداز دب اسیسی انتکال شی دب اسیسی انتکال شی اغل یاد انتکالو نا جوڑی ازمکا بنابرای اگا انتکالو نا جوڑی جا کن منازان نا مستقل ماسالا نو د راجیده ما اسلامی مملکت کې دزمه کو دوی ملکیت او بن ردا کا غرانه مصالحه پو ما سلو کې د اسلامی د مملکتو د اراضی د ملکیت د اراضی د ملکیت دزمه کې د ملکیت درانه ماشا الله مواله سیدی رحم الله تعالی فی او لئی امت تجدیل داد آغایی و کتاب دے او شد دا کتابو گرن و پاتا سڑیتا لگی شما نا سندی ملاو کنون دن خلق کوئی در سیاسیس دارو او ملاو شد دا آغایی و کتابو گرن و پاتا باتا لگی شما نا سندی ملاو کنون فاقی کی آغا الموقف فیقہ فیقہ الاسلامی دایا و باہد او الموقف فی الحدیث النبوی دا شدارے او عجبازی و با صورتی کندون آغا کردی وی چه اغیطا به وصانو مولیانو نزه انتل ده او نورتا با غیر دا آغا کتاب نکلی شد و تلاج شد دست با صورتی آغا کردی چه او گوری عربای گیره اتتمهید دا آغا دا دست پاس کمبودوری بازیغاو دا کتابونم مکتبیو اللہ کڑی دو رجوت ترجمہ کڑی دے ایم تجدید کی تاریخ داغیب آنے جا کمدن دو رجوت ترجمہ کڑی او پا دو موقفون ویولا شرح مطنی اوچ آپ کڑ دے الموقف کے فیق الاسلامی دیل شرح نا لیکی دی لیو دیل شرح نا لیکی دی لیو دیل شرح نا لیکی لیو گران من احیار دمائتتن فلو فی آجرن شاچ را تازک رازم کشڑا دلپ دیکی اجر دے وما اکلت الانفیتو منہو او آوچ اوکری ساروی دینا نفهو لہو صدقتن فان الوارا قالقا رسول صلی اللہ مناح من حتا لبنن شاچی شالت و فکر ورکر او دقضید پار ورکر یو لن ساروی او ورقن یا سپینزر او حدا سو قاقن یا تا شکم دون لا رو خورا با قسیوات او خولانو کانا لهو نشویت فرقباتن لقع ازادو لدو غلام اجادن وان ابی جرعی جابر ابن سلیم قالاتتو المدیا مدینی ترام فرعیتو رجولن نمایو سڑیو لیدو یس درو ناسو انرائیهی شی خلق چاپیر شور لیدنائی دیدنہ یعنی مطلب خلق پدیبانی عمل کوي طول در خبر شاہ چاپی رسی گی گردی لا یکولو شن الا صدروان آگر در خلینا ست خبرن اوبای سی مگر دیبی سکی عمل کن بس تک عمل بکی قلتو من ها زمان جا صبح شلی دی شخبر در خلینا اوبای سی خلقی منی قالو ها رسول الله قال قلتو زران امم تومی علیک السلام یا رسول اللہ مباتت دو ظلمت ہوئی علیک السلام یا رسول اللہ خالہ ماتے ہوئی لا تقل علیک السلام علیک السلام تحییت المیت قل اسلام و علیکت یا علیک السلام مو ہے اسلام و آیا. دا علیک السلام کو خلق مروت ہوئی علیک السلام ست ہوئی داد آغوا خبران فاغواق کی دا جاہیلیت دا زمانی دا رواید ہو چه صدب مقبری دا سن عقیب علیکہ السلام علیکہ السلام نمنگا اُس دعا چکم ادا واسلام علیکم اہل الخبور شفرشن. یا دیار اخوانی حل دا سلام علیکم افیتون ودا اغواق کی خبر قل السلام عليك قل تو رسول الله مؤتستاذ الله يبيغمبري فقال النبي عليه السلام أنا رسول الله الذي ذا پیغمبر ذا الله دا ها غي الله پیغمبريما ورپا ستیك سوطو دا ها الله سيما پیغمبريم دانا جي آغا پیغمبريم ان أصابك سرر فدعوته نکشفه وانك نشرك مانا دانا مانا لان شا آغا پیغمبرن شا کتا تا تکلیف راو رسی و تدا پیغمبر راو با لنستانم ادا تکلیف سکی در این شرکی مانا زا پیغمبر را اللہ آغا اللہ این اصابت زرن فدعوتو کشفو انکا که رسی کتا تا تکلیف فدعوتو رتی راو فلی آغا اللہ اللہ رب و تکلیف لری کئی وین اصابت که مصاند کتا تا تا تکلیف نئن بطاها لگا لاری قیدا قادتا لستانا و ایذا قلد اب ارد قفر او قطف شرم یابان کی فلات یا او فلات یا فلات تکیو یا او قفر یو مانای لا فظلت راحلتو کار مستانت کم ننصر لیرو کشی فدعوتو مطاغا لا رو بلن ردها علیکا فرسول اللہ ویلتا سکی و اپنس کی قلتو ماو اے حذی ما دل نصیحتوں کا فور ما دل سوگے اے نبی علیہ السلام رات ہوئے لا تصب بن احلہ اچھہ تک ظلمتوں فور نبی علیہ السلام نصیحت نے لا تصب بن اچھہ تک ظلم ہمدم کے خلق کو فما سب سے بعده ولا عبد ولا بعر ولا شات مان دې نه پات نو خور په تنظیم کړی نه ما په تنظیم کړی نو خو ته دې دي تا هیڅ تا مې تنظیم باندې مې چاته نه لګې منځه چې استاد څه ټول چې د څه مخاوي زده کوا نو دې چې زم ته وکړل په لړ نه کوم باندې رو عمل ما دا په منځ کې در سره یو لږه کمی کرا او گزاره کې بل نه در سره انشاء خو سره یو څه وقال زاد ولا تحقرن شيئا من المعروف وان تكلم اخاك فانت امس تكون الى ظل يوم ولا تحقرن شيئا من المعروف ذن سيتر هذا وهو ولا تحقرن شيئا من المعروف صدق مننوا صدقما غنى يومك مطلب تو اعلیٰ اول که آلیمی اولا که گوڑ گوڑ که اولی و سرے دی اولی تا تا بتایی سی پارا خی اس پکے مگا بلدینی ہیتی او کار سپکو مگا شو کردی جب او شعبہ کسا دی لگیا معمولی مگانا مقبل اولی کسا گانا معمولی سپکا و تمکو اللہ بے سمولی تی غیرہ او مد بل یوانی کی ماموری کانا او اسپا که کانا چه تور داشه کنون را داوش لکه تکار که دامت هوا لا تاک که لنده من الوارون سی دره بل دره مداده چه و انتا کلم اخاکا و انتا الیه واج بکا مسلمان سر خبری که که د نا پرون تندیگا بارا مږه جواب مم ورڅ ته لې هواجلو دې مثال کي من المعروف دا يو بل ورفه اداره کاله لنسبه است لغ تبني به پڑھنا پوره او کي جواب سره زادونه بارکا دګتون اترکا ما فا ان ابيتا فا ان ابيتا کته و اجني من فناء ذي نراشما فائيل ما كتقاول ويا قويل اسبال للذال زان ساقاد جيتو ضقتكاول ما شلن دي من المخيله دارت كبور نخرا وإن الله لا يحكم المخيله فالله تقبور ليخا وان نمر شتمك واعيراك بما يل موسيقى او كوصلت على كنزي يا ذا الفقور ذلك فداسیو عید بانی چی اغا بطا کشتے اغا تمائمون نزدکشتے فلا تو عیرغو بیما تعلی مقینی نطول اپی غور موان کن فداسیو بد نغبانی چی تا تم مالی دیتا رکی یعنی بدل ما, تو ما اغا در لیو غور در یو کندلی در تو کنن او تاکیو نقصان ہو اگر په معلومه پهغه ګمان دا سیستم کې کې دي څه وکړو اگر راز کې الله چې وکړي څه البته یقیني مالو نه ځوله کې داښتې او تی ولا مو ځنه که په انها پینامه مبالغ سالي کال کې په نقصان نه تېر خالد رضی الله پرانو دچاوهې په پلان کې څه په صحیح بحث کوو یښپلا ملمازه د سنډا کای له کای دی نو ما د سوای ځه چې ځه خلک یښپلا ملمازه د سبا د سکه یې لدې حسن به سري سره یو شوی دبل چې اڅو دګی هغه څنګه ما تمه کوه مې د چې کې مور او پلار وروڼه خوفه په کار باندې چې لچاو خو زکه چې زه په دې کې کار وکړم نو مور او پلار زمانی کبی علی چې پرديش لري د چالو لري دي چې مورو پلازه لري شي ګره نو بیا زموږ مورو پلازه ما په کې وړلای شي چې دې څه شي لا زماته د پښې چریګه مګر په باندې کای په پښې د دې بیازی ناش خلک مو ګویکینه او باغره ګاوله ورو آیشا وی وی وی انهم ذبحوه شاده د یوم ذحالا لا کړه انبيي رسول الله امامك يمنا فبات يشو قال تمامت يمنا الا كتفوا نو سې ديشته یو ولې پاته د نبی رسول الله یې خېو یو ولې پاته د نبی رسول الله مې خلقه ټول پاته شو وا او ولې خبر نشم وختانه و ان نو ګل شي چې نو ګل شي آ ماشې بسم الله الرحمن الرحيم دا, دا اوغوش حجت الله کی خبر را روانه الاحصا ال احصا استعمال رکی نه چې کم دی وو په نګال ته جام شو چې کم دی الله له ورته شو کنه افاده قال به یو كله غیره کده وانه بیا بس قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول نشته مسلمان چې واغوندای بن مسلمان دا یو جما الا كان في حزب الله ما دام عالم من وخرف تو مزاردین صلی الله علیه فاضل کې دې من وخرف تو سو پوری چې و چېړونکو دې کپڑے غسرې راغبو फायदा کې دې کپړي سګستونې او چېړې او پټو دې جنا الله رب دې صدا ورکووم چې په په فاضلت کې ستا دې اللهم صل